Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah. wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd baina yutukufu islam bado taendelea kukumbushana namna ya sisi kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani tumetaja hapo nyuma mambo ambayo Muislamu atajiandaa nayo kwa ajili ya Ramadhani jana tumeweza kutaja mambo kadhaa ambayo Muislamu atakuwa yeye ni mwenye kujiandaa nayo kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan jambo ambalo tulitaja jana ni mtu kujiwekea mipangilio ya kuweza yeye kufaidika na huu mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao uko mbele yetu na vilevile tukaelezea ya kwamba pindi muislamu atakapoona muandamo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan basi na aombe hii dua aliyoomba bwana mtume sallallahu Alaihi wasallam Allahumma ahillahu alaina bil WalIman, wasalamati walislam wattawfiqi lima tuhibbu watarḍa rabbuna wa Allah hii ni duaa muislamu ataiomba wakati ambapo ameona muandamo wa mwezi mtukufu wa ramadhan na hapa shekhe aljazairi akataja ni sunna kuwa yeye wakati anaposoma dua hii awe ni mwenye kuelekea qibla na wala si kuuelekea ule mwezi ukawa wewe wasoma dua hii wakati umeelekea mwezi kama ule tuliona hapo jana maneno wa wanazuoni wakikataza jambo kama hilo ikiwemo Ali radhiallahu anhu na vile vile huyu Ibn Abbas radhiallahu anhuma wote hawa walikataza wakasema sio Sunna wala si vizuri mtu kuelekea mwenzi na kuomba dua kama hii bali wewe utakuwa unaelekea kibla na kuisoma dua hii Na vile vile tukaelezea maana ya dua hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoeleza Sheikh Ahmad al Jazair katika maneno yake hapa akitoa faida za dua kama hii sheikh aendelea kusema wa idha balagakallahu subhanahu wa ta'ala balagakallahu subhanahu wa ta'ala ramadhan ayuha alabd ataa'i bindi allah jalla wa ala atakapokufikisha ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan ewe wa anta fi sihhatin wa afya na haliakuwa wewe upo na afya yako nzuri una siha nzuri asema shekhe Fahmadillah kathiran washkuruhu bukuratan wa aswila tatikana umsifu Allah kwa hilo na umshukuru Allah jalla wa ala kwa hilo asubuhi na jioni wakati utakapopata neema ya kufika ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan, basi umshukuru Allah na kumsifu Allah asubuhi na jioni kama vile ambavyo shekhe anavyotushia akaleta maneno ya Al-Imam An-Nawawi al ta'ala الله fil katika kitabu chake ambacho ni al asema Al-Imam an al اعلم جوا انه يستحبني kwamba imependekezwa liman tajaddadat lahu ni'matun zahira liman tajaddadat lahu ni'matun zahira kwa yule ambaye amepata neema mpya yule ambaye amepata neema mpya ambayo iliyo dhahiri au indaf'at in anhu niqmatun zahira au limemopuka yeye bala au imemopuka yeye balaa ya wazi kabisa asema alimamu imam an rahimahullah ukipata hali hizi mbili hali ya kuwa umepata neema mpya ya kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani na kupata namna na ya kufunga mwezi wa Ramadhani au ukawa wewe umeepushiwa balaa na Allah jalla wa'ala basi imamu anasema yustahabu an yasjuda shukran lillahi ta'ala imependekezwa mtu kusujudu shukran kwa kushukuru au kwa kumshukuru Allah jalla wa'ala au yuthni bima huwa ahluhu au kumsifu Allah jalla wa'ala kwa zile sifa ambazo Allah anastahiki kusifiwa nazo wakati umepata kitu kipya neema mpya au umeondoshewa balaa eh, basi ni vizuri kusujudu sidati shukuri ya kumshukuru Allah jalla wala wa na vile vile kumshifu Allah jalla wa ala kwa sifa ambazo anastahiki Allah jalla wa ala asema sheikh wa inna min akbar ni'amillahi ala al abdi hakika neema kubwa ya hii ni neema kubwa sana Allah akikuafikia wewe kuwa ni mtiifu na ti amri za Allah na unawacha makatazo yake na vile vile Allah akakuwafikia wewe kufanya ibada basi hadha min akbari ni'amillah Hii ni katika neema kubwa za Allah Jalla wa'ala kwako wewe ukipata tawfiqi ya kumtii Allah Ukipata tawfiki ya kufanya ibada basi jua hiyo ni neema kubwa sana Allah amekupatia wewe. Asema Sheikh au Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika maneno yake haya fa mujarradu dukhuli shahri ramadhani 'ala al-muslim kule kuingia mwezi mtukufu wa ramadhani kwa muislamu kule muislamu kuupata mwezi mtukufu wa ramadhani وهو في صحه جيده ناي اكي wakati afya nzuri akiwa katika siha nzuri hiya niema tunaadima asema alimamu an-nawawi hiyo ni neema kubwa sana tastahiqul shukra was-sana'a ala allahi astahiki kushukuriwa na kusifiwa Allah ambaye ni mwenye kunemesha mwenye kuwapatia waja wake fadhila ikiwa muislamu atapatwa yeye na mwezi mtukufu Ramadhan hali ya kuwa yuko na afya yake nzuri basi hiyo neema kubwa kutoka kwa Allah ambayo inampasa mja awe ni mwenye kumshukuru Allah na kumsifu Allah ambaye yeye ndiye aliyonimeesha neema hiyo na akakuchagua kuipata neema kama hiyo falhamdulillah sheikh Shema basi shukurani na sifa zote nzuri ni za Allah hamdan kathira sifa ambazo ni nyingi kama yambagi kama vile inapotakikana lijalali jalali kwa utukufu usuake, wa uso wake wa adhim sultanihi na ukubwa wa cheo chake Allah jalla waala wa kwa hiyo ikiwa wewe Allah amekuwafikia kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan ukawa katika afya yako nzuri hauna maradhi waweza kufunga waweza kufanya ibada hapa maneno ya wanaozuoni akiwemo al-Imam an amoja na Sheikh Ahmed Jazairi wanakuhusuia kumshukuru Allah kwa hilo na kumsifu Allah tabaraka wa Taala kwa hilo kwani ni neema kubwa ambayo wengi katika wanaadamu hawakuwafikiwa isipokuwa Allah amekupatia wewe neema kama hiyo Sheikh ahmad anaendelea kutuhusuia akisema iqid al azma al sadika wal himma al, -al الاستغلالي رمضان في طاعه الرحمن وأعمره بالاعمال الصالحة اسما وكنيا او ازمه يا كويلي نا همه الليويا juu uwe na azma ya kweli na hamu iliyo ya juu kabisa juu na mwezi mtukufu wa Ramadhani uwe na azma ya kwamba Ramadhani hii eh, ya kwamba mimi nataka nifaidike nayo sio Ramadhani imekuja imeondoka na wewe hujapata faida yoyote kwa hiyo weka azma ya kweli na weka hamu iliyoyajuu kabisa juu ya kuweza wewe kufaidika na mwezi mtukufu wa Ramadhani fi itaati ar katika kumti ar-rahman ambaye ni Allah jalla wa'ala wa a'muruhu bil na utumie hiyo ramadhani kwa kutenda mambo ambayo ni mazuri yanamridhisha Allah jalla wa'ala akaleta dalili ya aya Allah tabaraka wa ta'ala inayosema fa idha azama pindi amru ambapo nitakapokuwa jambo limeazimiwa na limewajibika kuwepo jambo kama lile falau allaha lau watu watamsadikisha Allah wakasafisha niya zao na azma zao zikawa ni za kweli lakana khairan lahum basi hiyo itakuwa kwa wao ni khairi hiyo ni khairi kubwa sana ikiwa mtu atakuwa na azma ya kweli na akamsadiki Allah jalla wa'ala katika azma yake ile eh, ikawa ni azma ya kweli basi hilo ni jambo la kwa kwa muislam Watahari tahari afdhala fihi wa a'dhamaha ajran shekha anatuhimiza na kwamba tuinabidi katika kufanya zile amali zilizo bora ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na zile amali ambazo malipo yake ni makubwa tuwe ni wenye kuzipapia amali kama hizi laqad tamanna buluga ramadhana aqwamun wengi katika watu wametamani kufikia ramadhan. watu wametamani kufikia ramadhan. fahalatil ajalu duna amalihim ikawateremkia wao ajali chini ya hizo nini hayo matamanio yao ikawa ajali imetangulia yale matamanio yao yani wametamani waipati ramadhani lakini ikawa kadari ya Allah imepita ya kwamba wao waelekee mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu huwa Ta'ala Asema Sheikh watui yetu sahifu aamali watu kama hawa ambao waliotamani kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani ikawatangulia wao kadari ya Allah katika hayo matamanio yao tu ya sahifu aamali zile nyaraka za aamali zao zilikunjwa kwa hiyo mambo yao yameshamalizika hapa duniani kule kufa Mtu tayari umeshafungiwa kitabu chako. Hakuna mema yaandikwa tena wala hakuna nini madhambi yaandikwa tena. Kitabu chako kishafungwa. Wasawfa akharun. Sheikh anasema. Na wengine wakachelewesha bitouba. Toba yao. Taswifu ni kule taakhiru shay'in annaka takulu sa'amalu gadan. Sawfa a'mal sauf a'mal mtu kusema mimi nitafanya nitafanya mpaka mauti anakufikia na haujafanya chochote kwa hiyo kuna watu wengine wako na tabia kama hii ya taswifu al-a'mal kuchelewesha mambo kuchelewesha toba zao wagharrahum ma hum fihi min al-afia na vile vile Ikawadanganya wao ile afya yao kwa mzima, itafanya, itafanya mimi mzima nitafanya mimi toba kwa ile afya yake alikuwa nayo ikamguri kule kuchelewesha toba akawaya sema nitafanya nitafanya mpaka mauti yamfikia na wala hajafanya lolote walihimal na kupuuza na kuchelewesha ile toba shekha anasema kuna watu kama hawa hatta inqadat ala'mar mpaka umri wao ukamalizika eh wakati wao kuishi hapa duniani ukamalizika washaddu ila akhirati rihal wakaelekea akhirah pasi na kutubia au bila kufanya toba kwa sababu wao ni watu wenye kuchelewesha mambo na kusema saufa a'mal saufa aqulu saufa saufa hilo ni neno ambalo linaweza kukuweka katika hatari ukawa hutofanya kitu na ukao we umepata nini hasara kwa sababu ya kusema saufa nitafanya nitafanya kilio Shekhe hapa asema watu wengi wametamani kufikia hii ramadhani na vilevile vile ikawa imeshawatangulia wao kadari ya Allah ajali ya Allah Pasina na kutimiza hayo matamaniwa yao na vitabu vyao vikawa vimefungwa vya amal, ikawa wao hawakuweza kufikia hayo matamanio yao ya kuiona ramadhani wengine ikawa wao wamechelewesha toba ikawadanganya wao ile afya yao wakawa ni wenye kupuuza mambo kuchelewesha mambo mpaka umri ukamalizika wakawa ni wenye kuelekea wapi akhera Asema alaykum ya sheikh fahani aliman aqada minhum an ni pongezi na bishara njema kwa wale ambao walioweka nia nzuri fi awwal shahri katika mwanzo wa mwezi ala taa juu ya kumtii Allah shekha anawapongeza wale ambao wameweka niya zao nzuri katika mwanzo wa mwezi juu ya kumtii Allah kwamba wao wameka nia za kumtii Allah walijtihad na vile vile kujitahidi katika kufanya mambo mema fa inna allaha sheikh anasema fa inna allaha hakika ya allah la yudhi'u ajra man hasanat niyyatu allah hapotezi malipo ya yule ambaye niya yake ni nzuri wa khalas wa yatu na yule ambaye imesafika nia yake na dhamiri yake akasema sheikh fi kitab al-Hasan al-Basri li ibn al-Jawzi katika kitabu cha al-Hasan al-Basri ja'a al-Imamu Ibn al-Jawzi asma anna al-Hasan rahimahullah yakwamba al-Hasan al-Basri Allah amrihemu, kana yakulu alikuwa akisema idha lam taqdir ala qiyam illayli, ikiwa wewe hauwezi kusimama usiku na kuswali wala nahari wala hauwezi kufunga mchana fa'lam Fa shegha anasema jua annaka mahrumun ya kwamba wewe umenyimwa vitu hivyo ikiwa huwezi kuswali huwezi kufunga mchana wa ramadhani basi jua kwamba wewe umenyimwa vitu hivyo qadikabal ka, kabalatka alkhataya wadhunub hakika kitu kilichokuzuia kuyafanya hayo na kilichokunyima kuyafanya hayo ni madhambi yako na makosa yako kwa hiyo madhambi ni hatari sana yaweza kumpelekea mtu akanyimwa kuyafanya yale ya kheri kwa sababu gani ya yale madhambi yake ikawa moyo wake ni mzito kutokamana na madhambi ambayo rana ala kulubihi yamefunika nyoyo zao kwa madhambi ni kitu hatari kama vile anavyotueleza alhasanu bashri ya kwamba ikiwa wewe utajiona huwezi kusimama usiku na kuswali huwezi kufunga mchana wa ramadhani basi jua ya kwamba umenyimwa khair kama hizo kutokamana na nini na yale madhambi yako na yale makosa yako ambayo unayatenda mchana na usiku Jambo lingine shekhe ya tukumbusha katika risala yake hii ya sisi kuweza kupokea mwenzi mtukufu Ramadhani anasema Tazkur rahimani wa kumbuka, Allah wa iyak Unakumbuka Allah anirehemu mimi na wewe Bina Ramadhana ya kwamba Ramadhani kama wasfahu arrahman kama vile alivyo usifu mwezi huu allah jalla wa'ala arrahman ni ayyaman ma'dudat ni siku chache mno hili kila mmoja alijua ya kwamba allah jalla wa'ala katika qur'ani asifu haya machache ya mwezi mtukufu wa ramadhan akisema ni ayyaman ma'dudat ni masiku machache Sheikh yasema fa huwa musimun fadil wa rahil Ramadhani ni msimu wa fadila na pia ni mwezi wa kuondoka si wa kudumu milele falna tazawwad fihi Sheikh yasema tuchukuwe zadi ndani yake minal a'mali salih akutokamana na amali nzuri fukullu narahil sote sisi ni wenye kwenda ni wenye kumalizika sasa kitu kitakachotusaidia katika safari yetu hii ya kuelekea huko akhera ni amali saliha ni amali nzuri kwa shekha anahimiza ramadhani kwa kuwa ni masiku machache basi tujiandalie sisi zawadi za safari zetu kwa sababu ramadhani itaondoka na sisi sote tutaondoka kitu kitakatu kusaidia ni zile amali zetu ambazo zilizo nzuri Sheikh Asim wastahdir ايضا na uhudhurishe vile vile arshadani Allahu iyyaka Allah aniongoze mimi na wewe ila taati katika taa yake uhudhurishe ya Sarihan. Ya kwamba matatizo au mashaka ambayo yanatokea wakati mtu unapojipinda katika kufanya ibada waenda ukapata mashaka waenda ukapata matatizo kwa hiyo jua hilo na uhudhurishe katika moyo wako ya kwamba utapata matatizo katika kule kujitahidi kwako kufanya ibada lakini Sheikh asema haya matatizo ni rahisi sana kuondoka. Hayawezi kukaa milele. Utapata ugumu kisha yataondoka Hasema wayabqa al ajru bi idhnillah. Yakiondoka matatizo kinachobaki ni nini? Ni ajr. Kwa hili ni ya Allah jalla wa ala. Utapata ajri. Kwa sababu kila chenye ugumu basi mwisho wake kina raha. Eh? kina yani kina raha kina malipo makubwa wa sadri na vile vile allah atafungua kifua chako wa, chak. wa faraha qalbu saimi na vile vile moyo wa yule mwenye kufunga utakuwa wenye kufurahi bifitrihi fitrihi wakati pale ambapo unapofuturu unapopata ile riziki wakati wa jioni ua moyo unafurahi kabisa au wakati ule muislamu ameshamaliza mwezi wa Ramadhani ameingia katika kuswali wakati ule ale chakula chake alichojianalia kama amechinja mbuzi kama ame yani ana furaha ile ya kumaliza nini kumaliza ile somo yake kwa hiyo utapata mashaka wakati wa kujitahidi katika kufanya ibada lakini mashaka haya taondoka na kiduko kitakachobakia ni malipo na kufungukiwa kwa moyo wako na moyo wako kuwa ni wenye kufurahi kwa kule kufanya nini kufuturu na kufungua kama kala sallallahu Alaihi wasallam kama alivosema mtume sallallahu alayhi wasallam lis saa'imi farhatan yule ambaye amefunga ana farah furaha mbili farhatun inda yafṭur hina yafṭur furaha wakati pale ambapo anapofungua wakati wa jioni watu wakiwa wanafuturu kama leo alhamisi mtu amefunga kuanzia asubuhi paka jioni basi pale ambapo anapopata maji ya sharubati yake au akapata kile alichojiandalia anjumati na manini basi hufurahi na vilevile wakati wa siku ya idi amefungua memaliza mwezi mtukufu wa ramadhani basi watu ufanya nini ufurahi na wakamshukuru Allah. Hii ni furaha ya kwanza mje ambayo anaipata wakati yeye amefunga. Wa na furaha nyingine ni hina yalqarabahu wakati pale ambapo atakapokutana na Mola wake. Mje akikutana na Mola wake kwa yale malipo Allah atakayomlipa basi mje kama huyu atakuwa na furaha kubwa sana. Sahihul Tirmidhi hadithi hii ni imepokewa na na Tirmidhi Sheikh Asim وانتبه وتنبه نا zinduka na utanabahi ila anna sawma ya kwamba sawmu laisa mujarradi alimtina anil al akli washurbi waljima fi nahari ramadhan hata ghuruba ghurubish shams Saaumu so si kule tu kujizuia na kula na kunywa na kutoku mwingilia mke wako mchana wa mwezi wa Ramadhani mpaka lizame si hivyo tu ya kwamba mtu ajizuie na kula ajizuie na kunywa ajizuie na jimaa mchana wa mwezi wa Ramadhani mpaka jua la, la, lazama yeye amejizuia na vitu kama hivyo ikaa imetosheleza Sheikh anasema si hivyo tu bal hadha dhahiruhu wa batinuhu bal hii ni dhahiri ya sowo kule na kula na kunywa na jimaa hii ni dhahiri ya sowo Saumu dhahiri yake ni hivyo uwa ukimwona mtu hali ukimwona mtu hanywi hamuingilii mkewe mchana wa mwezi wa ramadhani hii ni dhahiri ya kwamba huyu amefunga lakini Sheikh anasema wabatinu na undani wa sawmu tahaqqu Allahi ta'ala ni mtu kuhakiki ile takwa ya Allah kuwa imeingia katika moyo wake eh? huo ndiyo uhakika wa sawm si kule tu kujizuia na kula na kunywa na kutokuwingilia mke ikawa imetoshaleza hivyo hivyo ni dhahiri kwamba umejizuia kidhahi lakini kiundani ni kwamba ile saumu inatakiwa wewe uhakiki katika moyo wako kupatikane wa Allah ta'ala wal na vile vile kujiepusha amma harrama wanaha. yale ambayo Allah ameharamisha na amekataza hiyo ndo maana ya saumu kwa undani kij juu utaona kwamba saumu ni kujizuia na kula kujizuia na kunywa na mambo mengine lakini undani wa saumu ni kujizuia na yote yale ambayo Allah amekuharamishia na amekukataza nayo kama saha anhu sallallahu alaihi wasallam kama ilivyoshihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya kwamba mtume amesema man lam yada'a qawla zur wal 'amala bihi wal jahala falaysa lillahi hajatun An yad'a ta'amahu wa sharaba yule ambaye wacha maneno ya urongo maneno ya kuzusha ya iftira buhtan yule mtu ambaye hatoacha maneno ya urongo na kuyafanyia kazi maneno hayo kuyaeneza na kuyapeleka kwa wengine Waljahala na yule mtu ambaye hatuacha ujinga katika saumu yake yani we umefunga na bado wasema urongo bado wafanya ujinga falaisa lillahi hajatun Allah hana haja ayad'a ta'ama na mtu huyu awache chakula chake na kinywaji chake ni bora ule ni bora umme Allah hana haja na saumu yako ya kuwa wewe umefunga ikawa bado wasema maneno ya urongo na kuyafanyia kazi na bado wafanya ujinga ujahil. Kwa hiyo Allah hana haja na kule kuacha kwako kwa chakula na kuacha kwako kwa nini kinywaji. Inamaanisha kwamba Kuwacha kula na kuwacha kunywa si lengo la saumu. Lengo la saumu ni mtu apate takwa ya kumuogopa Allah na kuwacha yale alokataza ya uongo na ujinga na mambo mengine ambayo Allah amekataza hio ndo maana saumu na kuyafanya yale ambayo Allah ameamrisha akhrajahu al-bukhari hadithi hii imepokewa na al-imam al-bukhari shekha nafasiri katika hadith hii anasema wal jahlu asfahu ujinga ni upumbavu sawaun akana sawa iwe upumbabu ule ni katika nafsi yako au ujue nafsi yako au kuwafanyia wengine wayadkhulu fil jahli na unaingia katika ujinga jamiul ma'af maasi yote yanaingia katika neno nini waljahal ujinga asema shekhe annaha min al billah kwa sababu mtu yoyote anayefanya maasi ni kwamba Huyu hajamjua Allah Jalla wa Aala. Hamjui Allah, yule ambaye anafanya maasi ndio maana Sheikh akasema al ni katika ujinga, kwa sababu mtu ambaye anafanya maasi hamjui Allah. Lau angelikuwa amjua Allah asingefanya maasi. Hamjui Allah wala vile vile huyu hajui adhi wa adhim na ukubwa wa Allah jalla waala wa sharihi na sheria zake huyu mtu hajui kwa sababu angeikuwa anajua utukufu wa Allah anajua zile sheria za Allah jalla waala basi asingekuwa anaasi Allah kwa hiyo almaasiya minal jahali maasi ni katika nini ni katika ujinga domana maana Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema hapa mtu yoyote ambayo katika saumu yake wacha kusema uongo na kufanyia kazi wala wacha ujinga basi Allah hana haja na saumu yake bora ale boraani sababu saumu si lengo lake tu kutokula na kutokuny bali lengo lake ni kuacha yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza <tip> je,weza sema fajtahid ijitahidid yit, yit, antasuna sawmaka uhifadhi sawm yako an jami'il muftirat al, al na vitu vyote vile ambavyo venye kuharibu saumu vitu vya kihisia na vitu vya kimaanawia vyote hivyo ujiepushe navyo shekhi akasema wa iyyaka na ujiepushe na mambo ya upuuzi katika saumu yako hifadhi saumu yako kutokamana na vitu vya kihisia kama vile kula kunywa jimaa wal na vitu vya kimaana kama vile kutukana kufanya maneno mambo ya upuuzi hivyo ni vitu vya kimaana ambavyo vapelekea saumu yako kuwa haitokuwa kamili itakuwa ni yenye kupungua kwa shekha anasema wa iaka walaghwi walaghwa na jiepushe sana ibtaid jiepushe na nini na mambo ya, ya upuzi. walghiba na kusengenya. jiepushe sana na kule kutajataja watu kwa mambo ambayo wakiyasikia watachukia tapata mtu amefunga lakini bado afanya mambo ya upuuzi. Mtu amefunga lakini bado asema wenzake kwa ubaya. Mambo kama haya shehe anasema tujiepushe nayo. Wanamima na fitna pia tujiepushe nayo. Waqau waqala na vile vile tujiepushe na maneno machafu. Kulaani watu, kutukana watu, kusema maneno ambayo ni ni machaf wan nazara al vile vile iyaka wan nazara muharram jiepushe na kuangalia kilicho haramishwa wa mukhalatata ahli al vile vile jiepushe na kuchanganyikana ku, ku, ku au kukaa na wale watu ambao ni wenye kumuasi Allah ku na watu waovu walfujur na watu ambao wanafanya mambo ambayo ni ya kimakosa fa kullu ma'siyati yartakibu hasaem shekhasema maasiya yote ambayo Anayafanya yule mwenye kufunga taqdahu fi sawmihi biqadriha inakuwa ni yenye kuweka dosari katika ile saumu yake kwa kiwango cha yale mafiia pindi utakapokuwa umefunga halafu wewe unafanya haya ambayo shekhe ametuambia tuepukane nayo kama vile kufanya mambo ya upuzi Kusengenya kuenda mbio katika kufitinisha watu kusema maneno machafu kuangalia mambo ya haramu haya yote yatia dosari katika nini katika sowaumu yako shekhe anasema واني اعيذك ان تكون مما عناههم النبي صلى الله عليه وسلم بقولي ما ميمي nakulinda kwa Mwenyezi Mungu usije ukawa ni katika wale watu ambao Mtume صلى الله عليه وسلم amewakusudia katika kauli yake ruba saimin hadhuhu min siyami aljoo' wal'atashu wenda ikawa fungu lake katika ile saumu yake au nasiba yake katika ile saumu yake ni njaa na kiu yani hatopata ajiri nyingine Sipokuwa ni ajili ya kukaa tu njaa na ajili ya kukaa na nini na kiu kwamba hana ajili bali Allah jallalah kwa sababu ni kwamba yeye amekuwa amefunga kunywa amefunga kula lakini bado kuna mambo mengine ambayo Anayafanya kinyume na sheria ya Allah Jalla waala Kwa hiyo Sheikh anasema Allah kulinde usije ukawa ni katika hawa aliowazungumzia Mtume katika hadithi yake hii ya kwamba huenda yule aliyefunga katika ile funga yake hana chochote anachopata isipokuwa ni kujishindisha njaa na vilevile vile, kwa yeye ni kujishindisha ya kwamba anakiu. Sheikh anasema wa nafsi wa iyaka bi sa'ati al-umri al-ghaliyah fi azza wa jalla ninahsiya nafsi am pamoja na kukuhusia wewe juu ya kufaidika na nyakati za umri uliyo na thamani katika kumtii Allah azza wa jalla sheikha na kusiya kutumia umri wakati wa umri wako umri ni kitu chenye thamani wakati wa umri ni wenye thamani sasa shekha anakuhusia tumia umri wako nafaidika na wakati wa umri wako katika kumtii Allah azza wa Jal. akasema wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuarifana sharafa awqati al-umri atupatie maarifa ya kujua utukufu wa umri ya kujua fadhila za nini za umri kwa hiyo anasema anatuombea dua Allah tabaraka wa taala atupatie maarifa ya kujua he, fadhila na utukufu wa nini wa umri atuombea dua akiendelea akisema wa ayuwaffiqna lil-iktinamiha fi fi istiz, istizadati min a'malil khair walbir na bila bila Allah atuafikie katika kufaidika na nyakati za umri eh, katika kuzidisha mambo ya yaheri na mambo ya, ya wema na eh, tuwe tumewafikia sisi kutumia umri wetu katika kuyafanya yale mambo ambayo ni yaheri na mambo ambayo ni, ni ya wema. قال ابن الجوزي Fi صيد الخاطر ابن الجوزي katika kitabu chake swaidi al-Khatir asemwa shahadtu khalqan kathira la ya'rifuna ma'nal hayat asema ibn al-jawzi ya kwamba ameshuhudia viumbe wengi sana la ya'rifuna ma'nal hayat hawajui maana ya uhai maana ya maisha hawajui faminhum man aghnahu allah 'ani takassub bikasrati malihi kuna wale ambao Allah tabaraka wa taala amewatosheleza kutokamana na kichumo kwa wingi wa mali zao au wa mali zake. Kuna wale Allah tabaraka wa taala amewapatia mali nyingi sana. Kichumo chao kimekuwa kimetosheleza kwa sababu mali zao ziko nyingi. Fahuwa huwa yaqidu fisuq akthara nahar yandur ila an-nas. anasema Mtu kama huyu anakaa katika soko mchana mzima au mchana kutwa akiangalia watu. Hmm? yani mtu yeye ametoshereleze na kipato mali zake ni, ni nyingi. Sasa akaa sokoni tu kuangalia watu. Ibn Ibnul Qayyim anasema amewaona watu kama hawa. Wakamtamurru bihi min afatin wa munkar. Ni mambo mangapi ambayo yanampitia yeye? Kutokamana na maafa na munkar ambaye anayatazama anayaangalia asema uaminhu mayakhlu bil'abi alshatranji bil'abi kuna wale ambao wamechukua muda wao katika kucheza draft Mekani, ni sokoni kijiweni apoteza wakati kwa kucheza nini draft wengine mwezi wa Ramadhani utumia wakati wako kucheza dumla Audumna Wengine karata. Sasa Ibnul Ibnu anasema ameona watu kama hawa, yani kwa sababu wao tiar na mali, wametushilezeka na kichumo, mali zao nyingi, mtu akakaa sokoni tu kuangalia watu, yakampitikia mengi katika mambo ya munkar, na wengine ambao wakaa tu kupoteza wakati kwa kucheza madraft. Waminhum miongoni mwao mayaqta'u zamanana bikathrati alhawadith minas salatin Walgula waruhas ila ghairi dhalik kuna wale ambao wapoteza time kwa kupiga story kuleta hadithi za kuzungumzia viongozi eh, kuzungumzia mambo ya watu ukaa tu katika vijiji kupoteza time Asema Sheikh faalimtu tu anna Ta'ala kutokamana na watu kama hao ambao waka tu apoteza wa time kwa kucheza drafti, wengine akaka sokoni tu kuangalia watu eh, na kuangalia munkar. Asema nikajua anna allaha Ta'ala ya kwamba Allah Ta'ala lam yutli' ala sharafil umr. Hakuwapatia na kuwaonyesha ile au ule utukufu wa umri wa maarifati qadri awqati afya na allah tabaraka wa taala hakuwajalia hawatu kujua e? nini ile ule ule ule ule utukufu wa wakati na wa afia hawakujua namna hiyo maarifa tu qadri awqati afya maarifa au elimu ya kujua e qima e? na thamani ya wakati wa nini wa afya illa man wafaqahu isipokuwa yule ambaye Allah alimwafikia wa, wa alhamahu igtinama dhalika na akampatia ilham ya kutumia wakati wa afya kuna watu wana afya nzuri lakini wanazichezea katika vitu vya upuuzi vitu ambavyo havimridishi Allah jalla wala wa kwa hiyo watu kama hawa ibn al anasema aliwaona ni yani watu ambao waka kuangalia watu, kupiga magumzo, kuongea mambo ya kiupuuzi, wengine wakaa kucheza drafti, dumna, karata na mengineyo, wapoteza wakati. Anasema Mbuljauzi nilipoona watu kama hawa, nikajua ya kwamba Allah hakuwapatia ile ile ya umri ya kujua umri ni kitu gani umri una thamani gani na wala Allah hakuwapatia ilhamu ya kujua thamani ya wakati wa afya wakati mtu anapokuwa na afya watu hawajui ndio maana mtu kamona amekaa apoteza wakati amekaa yeye anafanya mambo ambayo hayamridishi Allah jalla wa ala isipokuwa yule ambaye Allah amemuwafikia kujua hayo ndipo utamuona atumia wakati wake katika kufanya nini kuyafanya yale mambo ya kheri wala hapotezi taimu kwa vitu kama hivyo haya utokea wakati wa ramadhani watu wakasema wao Wakaa kupoteza ile time ili wasubiri wavutevute wakati mpaka ifike magharibi wapate kufuturu watu kama hawa hawajajua saumu manake ni yaani we ukae tu mwezi wa ramadhani katika kucheza katika kuleta maneno ya upuuzi ya kuchekeshana ili nyakati ziende upate kufikia muda wa kufuturu kufuturu ikawa ndio imetoka hiyo hii ni saumu gani hii? Hey, ambayo haina mema ndani yake. Kwa hiyo mtu kama huyu bado hajajua thamani ya afya, hajajua thamani ya umri. Ndio maana anachezea ana hilo. Akaleta Sheikh dalili hapa akisema wa mayulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu hadbin adhim. Wala ma yuwaffaq li hadhihi hakuwafikiwa kwa hizi tabia za kuchunga wakati kuchunga umri alkhaslat alhamida tabia nzuri ila alldhina swabaru isipokuwa wale ambao ni watu wenye subra hmm? anfusahum ala humala mataqrahu wamesubirisha nafsi zao juu ya yale mambo ambayo nafsi inachukia kukaa msikitini kusoma Qur'an kukaa na watu wako nyumbani mkafundishana Qur'an nafsi mambo kama hayo utapata nafsi inayochukia utapata mtu amekaa tu na simu akicheza na simu na kufanya mambo mengi lakini kukaa katika kusoma Qur'an utapata nafsi ikozidi akaona yeye ajipumbaze na gemu lililoko ndani ya simu ajipumbaze yeye na draft na nini Naona no. sasa hawa watu kama hawa Allah hakuwawafikia katika maana hii aya wa maylaqa illa alladhina sabaru hawakuwafikiwa wao katika hizi tabia nzuri za kuchunga wakati na kuthamini wakati isipokuwa wale ambao sabaru anfusa ala wa alamatatqra wamesubirisha nafsi zao juu ya yale mambo ambayo nafsi inachukia wa akhbaruha ala ma yuhibbu Allah na wakazieleza nafsi zao juu ya yale mambo ambayo Allah anayapenda yani wakajilazimisha wao katika nafsi zao kuyafanya yale ambayo nafsi inayapenda Wama wasafu illa dhu nasibin. wala hatuwafikiwa kuyafanya hayo ya kuchunga wakati na kupambana na yale mambo ambayo nafsi inayachukia illa dhu nasibin. isipokuwa yule ambaye ana bahati anafungu wa fitna zilizo kubwa mna saada katika uongoofu fidunia wal akhira katika hii dunia na kesho akhira haya ni maneno ya alimamu saadi akifasiri hi aya wa mayu laqa illa alladhina sabaru wa mayu laqa illa dhu haddin adhim toy wale wakatumia wakati wao na umri wao katika mambo ya kheri hawa ndio ambao wamesubirisha nafsi zao katika mambo ambayo Sema la ukweli nafsi kuyaendea na kuyafanya inakuwa ni nzito lakini bado wamejisubirisha kufunga kusoma Qur'ani kufanya mambo ya kheri wamejisubirisha na wakajua haya yamridisha Allah Jalla waala kwa hiyo haya hatowafikiwa wa ma yulqaaha illa dhu hadhin adhim kuwa ni mwenye kuafikiwa kuyafanya haya isipokuwa yule ambaye ana hadhi kubwa na ana fungu kubwa la uongofu kutoka kwa Allah Jalla waala hapa duniani na kesho akheria Sheikh Yasim wastahzir fi qalbika wa nafsi ka adhamata manzilat Ramadhan inda Allah. Bila vile uhudhurishe katika moyo wako, katika nafsi yako ukubwa na utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa Allah Jalla wa Ala. Ramadhani si mwezi wa kuchezea. Bas katika moyo wako kupatikane ile adhama hadha shahr wa manzilata hadha shahr inda Allah yakamba huu mwezi una utukufu mbele ya Allah Jalla wa Ala wa anna thawaba sawmihi. na iwe katika moyo wako ya kwamba unajua thawabu za funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan la yaalam miqdarahu illa Allah ya kwamba hajui kiwango chake isipokuwa nani Allah jalla waala hiweke katika moyo wako ya kwamba Ramadhani ni mwezi mtukufu mbele ya Allah jalla waala na vilevile uhudhurishe katika moyo wako ya kwamba thawabu za funga ya Ramadhani hakuna ajuaye kiwango chake isipokuwa nani Allah jalla waala rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah allahu anhu Amepokea Imam al al-Bukhari na imamu Muslim kutoka kwa Abi huraira radhi za Allah zimuendea kala amesema Abu Huraira qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam qala Allah Allah amesema katika hadith al-Qudsi kullu amali ibn adama lahu kila amali anaoifanya mwanadamu ni ya kwake illa siyama isipokuwa funga fa innahu li Allah kasema saumu ni ya kwake yeye waana ajizi bihi na mimi ndiye nitakayelipa hii saumu. Amali zingine nza kwako wewe mja lakini hii funga Allah amesema ni ya kwake yeye kwa sababu yeye ndo anajua siri ya funga. Kwa hiyo ifunga hi Allah amesema ni ya kwake. Swala zaka nini nza kwako lakini hii funga Allah akasema ni ya kwake. نا يي ينديه نقل الحافظ في الفتح عن القرطبي رحمه الله حافظ ابن حجر ketika فتح الباري protoqo al imam al qurtubi amenukulu maneno yake ya imam qurtubi Allah amrahim annahu qala ya kwamba yeye amesema ma'nahu maana ya hadithi aje kushifat makadiru thawabiha linnas ya kwamba amal anazofanya mja kwa hakika imedhihirishwa ya, zi, vi, zimedhihirishwa vile viwango vya thawabu zake amali nyingi utaona zimeelezewa thawabu zake zimedhihirishwa thawabu zake kwa watu kama ukifanya hivi utapata hivi ukifanya hivi utapata hivi wa anaha tudhafu min asharatin ila sab'i mi'ah ila allahu na kwamba amali kama hizi zinazidishwa zile thawabu zake kutoka kumi mpaka kupewa nini saba umefanya jambo jema ukapata malipo thawabu kumi uzidishwa mpaka ikawa ni saba ila Allah, mpaka pale Allah anapotaka elfu, ngapi mpaka pale Allah anapotaka kwa hiyo ukifanya jema utapata mpaka hapa eh hey, utalipwa itazidi itaenda 170 170 itakwenda mpaka pale Allah anapotaka akasema al-Imam al, -imamu al illa siyam isipokuwa funga fa inna Allah hakika Allah yuthibu alayhi bighairi takdiri. Allah apeana thawabu za funga bila ya kiwango El Imam al-Qurtubi rahimahullah katika kusherehi hadithi anasema fa inna Allaha yuthibu alayhi bighairi taqdir anapatiana malipo na thawabu za funga bila ya nini bila ya, ya kiwango wayashhadu lehada na maneno haya yanaungwa mkono na riwaya ya Muslim riwaya iliyoko kwa Muslim An Abi Hurairah kutoka kwa Abi Hurairah radhiallahu anhu radhiza Allah zimwendea qala amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mjumbe wa Allah Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kullu amali bin adam kila amali ya mwanadamu yudha'afu alhasanatu ashr amthaliha inazidishwa kwa jamaa moja apewa mtu thawabu kumi mfano wake ila 700 mpaka alipwe eh, malipo ya thawabu 170 dhif zadi qala allahu azza wa jalla akasema allah jalla wa'ala illa sawma ispokuwa saumu fa innahu li hakika sawmu ni yangu wa ana ajiz bihi na mimi ndiye nitakayelipa in hiyo sono ai ujazi alayhi jaza'an kathira min ghairi taayin li maana amenona aya wa ana ajizi bihi Bimaana maana mimi ninalipa eh, malipo mengi basi na kuweka kiwango maalumu katika sono kama malipo yake yanakuwa ni zaidi na zaidi na ni malipo mengi zaidi basi na kuwekwa kiwango maalumu eh wa hadha ka ta'ala na haya ni kama vile kauli yake Allah inama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab hakika watalipwa wale wenye kusubiri malipo yao basi na idadi ma'alumu. pasina hesabu maalum ma na mtu ambaye amefunga ni mtu mwenye subra sana kwa sababu kujinyima mambo mengi kula kunywa kumwingilia mkeo kutukana kusema uongo ukajizuia na mambo aloharamisha Allah yatakikana juhudi kubwa sana ya kupigana jihadi na nafsi yako eh katika kupambana na vitu kama hivi hali ya kuwa umefunga hii inaonyesha ni suburi ya hali ya juu zaidi Subra yako iko juu kwa hiyo malipo yako Allah anasema inama yuafa sabiruna ajrahum bighairi hisab wale ambao wanasubiri Allah atawapatia malipo yao Pasi na kiwango maalumu cha, cha malipo kwa hiyo itakuwa ni malipo mengi sana kwa hiyo saumu ni ibada ambayo الله amesema yeye ndo anajua atalipa vipi kwa hiyo atalipa malipo ambayo hayana kiwango maalum waqala Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen alayhi rahmatu rabbil alamin محمد صالح mwingine الله ni Sheikh وهذا الحديث Al أي حديث تكفي يدل على فضيله الصوم من وجوه عديده inaonyesha juu ya ubora wa s au m kwa njia nyingi inshallah tbaraka wa taala tutakomea hapa kesho tutaendelea kutaja hizi faida alizozitaja Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika hii hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam illa as-sawma fa innahu li wa ana ajizu bihi sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in